Filiplilərə Məktub İkinci Fəsil Beləliklə, Məsihdə bir ruhlandırılma, məhəbbətdən yaranan bir təsəlli, ruha bir şəriklik, bir rəhim və mərhəmət varsa, həm fikir olub, bir-birinizə eyni məhəbbəti göstərərək, can bir və həmrəy olmağınızla sevincimi bütövləşdirin. Heç bir işi özünü göstərərək, Və ya lovğalıqla etməyin. Qoy hər biriniz itayətkarlıqda digərini özündən üstün saysın və yalnız öz mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini gütsün. Məsih İsa necə düşündü, siz də elə düşünün. Allah surətində olduğu halda, O, özünü Allaha bərabər tutmağı bir haq saymadı. Lakin özünü heç etdi və qul surətinə salıb, insanlara oxşar oldu. İnsan şəkilini alıb, özünü aşağı tutdu və ölümə qədər, çarmıq üzərində ölümə qədər itayət göstərdi. Buna görə də Allah onu çox ucahtdı və ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək diz çöksün və hər dil Ata Allahın izzəti üçün İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin. Belə isə, ey sevimlilərim, həmişə itayətli olduğunuz kimi, yalnız mən yanınızda olanda yox, xüsusən yanınızda olmadığım bu anda belə qorxu və lərzi ilə xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, Belə ki, onun xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil arasında Allahın ləkəsiz övlətləri olasınız. Onların arasında dünyanın nuru kimi parlıyın, həyat sözünü təqdim edin, Qoy, Məsihin zihur edəcəyi gündə fəxr edə bilin ki, nə boş yerə cəhd etdim, nə də boş yerə zəhmət çəkdim. Lakin sizin imanınızın qurban və xidməti üzərinə içmə təqdimi kimi töküləcəyəmsə də, sevinirəm və hamınızın sevincinə şərikəm. Siz də məhz bunun üçün sevinin və mənim sevincimə şərik olun. Vəziyyətinizdən xəbərdar olub, ürəyim sakitləşsin deyə, Bu yaxınlarda Timoteyi yanınıza göndərəcəyim üçün Rəbb İsa'da ümidim var. Çünki Timotey kimi mənimlə can bir olan, həqiqətən qayğınıza qalan başqa kimsəm yoxdur. Ona görə ki, hər kəs İsa Məsihin xeyrini deyil, öz xeyrini güdür. Amma Timoteyn öz dəyərini necə şibut etdiyini, atasının yanında qulluq edən oğul kimi, müjdəni yaymaq işində mənimlə birgə qulluq etdiyini bilirsiniz. Deləliklə, işlərimin nə yerdə olduğunu bilən kimi, onu yanınıza göndərmək ümidindəyəm. Mən də yaxında yanınıza gəlməyim barədə Rəbbə güvənirəm. Lakin ehtiyacımın təminatına görə, mənə yardım etmək üçün göndərdiyiniz nümayəndəni, qardaşım, əməkdaşım və birlikdə mübarizə apardığım epafroditi, yalnıza qaytarmağı lazım bildim. Çünki o, hər birinizdən ötürü darıxır və onun xəstə olduğunu eşitdiyinizə görə çox narahat idi. O, həqiqətən elə xəstələnmişdi ki, az qala ölsün. Lakin Allahın ona, yalnız ona deyil, kədərimin üstünə kədər gəlməsin deyə həm də mənə rəhmi gəldi. Onu yalnıza göndərməyə daha çox buna görə razılıq verdim ki, Onu yenidən görüb sevinəsiz və mənim də kədərim yüngülləşsin. Rəbdə olan bu adamı tam sevinclə qəbul edin və belələrini qiymətləndirin. Çünki o, Məsihin işi uğrunda az qala öləcəkdir. Sizin mənə edə bilmədiyiniz köməyi etmək üçün canını təhlükəyə atdı.